Я глянув і з подивом побачив, що справді тримаю у руках книжку «Летючий корабель. Українські народні фантастичні казки». Але як опинилася ця книжка в моїх руках, я не міг збагнути. Бо я читав маленьких дикунів і взагалі, ідучи до Ромки, жодної книжки не брав. «Для того, щоб потрапити до заекранії, треба, щоб тебе хтось уявив», – далі телебаба Яга бо це країна уявна, незвичайна. І уявити тебе мусить не просто хтось, а хтось уявний, такий як я. А я тебе уявляти не хочу, бо ти мені не подобаєшся. Отже, гудбай. І телебаба Яга знову зникла за екраном. «Що ж робити? Що робити?» Гарячково думав я. Ромка кликав мене на допомогу. «Він чекає мене!» Вся надія на мою уяву і на фантазію. Так, треба негайно когось уявити, щоб він мене уявив і щоб я став уявним і зміг пройти за екран. Так, кого ж мені уявити? Там у них рекей тигр, мавпозі, треба уявити когось такого. А, -а, -а, а, у дошкільнячому дитинстві був у мене плюшевий лев Льова, якого я дуже любив, з яким грався і розмовляв, як із живим. А уявлю но ну, я Лева Льову і уявив, і попросив, щоб він мене уявив, щоб я став уявним. Фантазія моя діяла безвідмовно. І от я вже відчуваю неймовірну легкість і невагомість і лину до Пана Соніка, Мить, і я вже по той бік у заікранії. телебаба Яга. Яка мене побачила, аж рота від подиву роззявила. А тоді схопила автомат і почала в мене стріляти. Бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах. Чого стоїш ти на ногах? – закричала телебаба. Я ж тебе, хлопче, вбила, шість пострілів зробила. Але я підставляв книжку казок, і кулі відскакували від неї, як горох. Телебаба Яга розгублено зарепетувала. Що робити? Що робити? Як мені його убити? Незважаючи на ногу, побіжу по допомогу!» І телебаба Яга шкандибаючи зникла. Я зрозумів, що у мене в руках чарівна книжка і що вона мене захистить. Я викликав летючий корабель і попросив летіти туди, де мій друг Громка. За мною погналися на вертольотах якісь мавпеозі, стріляючи з автоматів. Але я був невразливий. Незабаром... Летючий корабель опустився біля будинку із загратованими вікнами. В одному з тих вікон я побачив Ромку. Ромка теж побачив мене і закричав. «Їжачку! Їжачку, це ти! Як ти сюди потрапив?» Завдяки чарівним окулярам і своїй уяві. недарма я книжки читаю і прочитане уявляю. «Ой, Їжачку, бережись, бережись!»